27. Щодо світла, то я помилилась, то взагалі був не ліхтар. На столі стояла гасова лампа, і квологом вологом рехтіння ледве вистачало, щоб сягнути хіба що павутиння під стелею, залишивши решту кімнати в тьмі. А от інші речі справді сяяли, та їхнє сяєво було цілком відмінне. То були злі речі. У центрі кімнати серед війського кола з залізних ланцюгів височіла тонка тринога, Підставка з чорного дерева. На її вершку відніло щось невеличке й кругле, накрите дорогим шовковим носовичком. Саме від цього предмета лунало знайоме дзищання, і хвиля моторошного холоду змусила мене здригнутися, коли я почала підкрадатись ближче до кімнати. Часом носовичок трохи підскакував, ніби його ворушив невидимий вітерець. То було дзеркало, кістка й скло. На його давній підставці. Готове до користування. Проте в залізному колі я побачила не тільки дзеркало. Над ним нависали кілька примарних сірих постатей, оточених хмарою потойбічного світла. Розглядіти ці постаті було вкрай важко, і бачо скоса їх було видно трохи виразніше. То були людські постаті в безформному вбранні, які з'юрмились так тісно, що прикривали одна одну. Їхні обличчя були розмиті й нечіткі. За очі й роти їм правили сірі розмазані плями. Навіть не перелічуючи, я знала, що їх там семеру. Духів, які потрапили до дзеркальної пастки. Їхні скорбота і гнів уразили мене. Здалеку я чула їхній нескінченний гомін. Наші кістки! Поверніть нам наші кістки! За інших обставин і духи, і дзеркало відразу перелякали в мене. І я не змогла б відірвати від них свого погляду. Проте зараз усе було по-іншому. Бо перед залізним колом я побачила Джорджа. Він сидів на дерев'яному стільці навпроти завишеного дзеркала. Його руки були міцно прив'язані до бильця, голова схилена аж до грудей, окуляри з'їхали набік. Очі були міцно заплющені. На мою превелику радість, він був живий. Його груди ворушились. Подруге бікола, стояв ще один стілець. Там на мій подив, я майже забула про нашу зустріч із командою Фітес, Сидів Кіл Кіпс. Як і Джорджеві, йому було скручено руки, проте кіпс сидів притомний, у волосся йому заплуталось павутиння, а ходе обличчя вкривав сірий пил. Пожмакана формена куртка сунулась із плеч, а комір сорочки був розірваний. Складалося враження, що йому тільки нодобряче дісталось, і все, що тут коїться, не лякає, а дратує його. Кіпсові очі гнівно блищали, коли він озирався довкола. Альберта Джопліна ніде не було видно. Натомість у кімнаті я побачила дещо інше, може найгірше з усіх тамтешніх злих речей. Спочатку, правду кажучи, я його не помітила. Воно ховалося за кіпсовою спиною, за примарними сірими тіннями духів. Аж тут мої очі побачили темну масу, що лежала на підлозі, і чорну моторушну постать, що височила над нею. Руки в мене затремтіли, в роті пересохло. Господар! Прошепотів за моєю спиною череп, і в його голосі я почула страх і побожність. «Господар тут!» У дальшому кутку кімнати стояв привід Едмунда Бікерстафа. Під ним на брудній підлозі лежало тіло доктора. Зморщені висохлі рештки з залізної домовини в лахмітці, що залишилося від чорного костюма, і з розпатленим побляклим волоссям. Темне брунатне і лискуче воно скидалось на покручену гілку червоного дерева, мав п'яче обличчя з вишкіряними зубами, тупилось порожніми очними ямками вгору. З грудей тіла здіймалось те саме моторошне примарне видово, яке п'ять днів тому ми бачили на кладовище. Завишки воно мало путів з вісім, чи навіть більше. була худорлява постать у довгому плащі з каптуром, у тіні якого ховалось лице. Привид вицяхся вгору так, що здавалось, ніби він от-от проб'є цегляне склепіння і зникне вгорі в шарі землі. Він стояв майже нерухомо. Лише зрідка, погойдуючись туди-сюди, мов насторожена змія. Очей під каптером видно не було, та я помітила біле, мов кістка під і рот із важкими, грубими щелепами. Я не відразу зрозуміла, чому їсть не кидається на кіпса, який сидить на стільці просто перед ним. Аж тут я побачила, що рештки бікерстафа оточені ще одним колом із залізних ланцюгів. Привид був міцно замкнений у цьому колі, та попри все його злоба заповнювала всю кімнату. Я відчувала похмуру силу його бажання. Зараз він зосередив свою увагу тільки над і Джорджеві. До мене йому було байдуже, до цієї миті, як я увійду до кімнати. Від цієї думки мені стало зле. Слід було діяти, діяти якнайшвидше. Джоплін досі не з'явився. Пора було рятувати Джорджа і робити це надзвичайно спритно. Якомого тихше, пробираючись у темряві, я почала знімати з пліч рюкзак. «Він намагається відтворити наші колишні експерименти». Заговорив череп. Він поставив дзеркало на підставку, а там сім духів, кволі, як і раніше, тільки й щось ще спогнати. А он не стоїть господар, майже як за давніх часів. Стривай! Ти що, покидаєш мене? Я поставила рюкзак на вільну полицю. Ти надто важкий, постиж тут. Ні! Заперечив череп. Я повинен бути «Я хочу бачити господаря! Віддай мене йому!» «Пробачила, ти залишишся тут!» Відповіла я, розкрила рюкзак і трохи сунула полотно, охоливши кілька горішніх дюймів склянки. Плазма сяяла яскравою зеленню. Я помітила спотворене обличчя, що шалено крутилось. «Якщо ти знадобишся мені, – провадила я, – то я прийду і заберу тебе. Тільки краще допомагай мені як слід, бо інакше зостанешся тут назавжди!» «Хай тобі грець, Люсі!» Вигукнув череп. «Чому ти не слухаєш мене?» І несподівано вигукнув. «Господарю, я тут! Вітаю з поверненням!» Постать у кутку стояла мовчки і не відповідала. «Господарю!» Благальний шепіт переповнився страхом. «Це ж я! Я тут!» Привид не порухнувся. Його увагу привертали тільки дзеркало і Джордж. О, Сердито промовив череп. Він вже не той, що раніше. Зрозуміла річ не той. Як і всі перші та другі типи, привид Едмонда Бікерстафа міг лише повторювати одне й те саме. У його тоненькій, як папір свідомості, засіла лише одна єдина частка минулого. Та на розмови з черепом мені не було часу. Прокрадаючись далі вперед і озираючись довкола, я увійшла до кімнати. Звідти на всі боки розходились темні муровані коридори. Не було чути жодного звуку. Джопліна я теж не бачила. Аж тут зненацька мене помітив Квіл Кіпс. Здригнувшись із несподіванки, він заходився гарячково трусити головою і корчити такі кумедні гримаси, що за спокійніших обставин я дивилася б на них не одну годину. Та зараз, не звертаючи на нього уваги, я рушила навшпиньки просто до Джорджа. Обличчя його набрякло, на щocі виднів синець. Навіть коли я торкнула його, він не поворухнувся. "Джорджа", тихо промовила я. "Джорджа!" «Оближ його, він уже за холом!» – шепотів кіпс і ще відчайдушніше, трусячи головою. «Конди сюди, розв'яжи мене!» Я попрямувала до нього, намагаючись не дивитись на моторошного привода за колом з ланцюгів. Щупальця плазми обмацували межі кола. Покрита каптуром голова здригнулась. І я відчула, як на мене впав раптовий холодний тягар. Привід побачив мене. Він знає, що я тут. І я стинула плечима, ніби трушуючи страх. «Кіпсе, з тобою все гаразд?» Він вибулушив очі. Зі мною хіба не бачиш? Забава, та й годі. Сиджу тут у компанії з кабінсом у катакомбах прив'язаний до стільця. От і чудово, всміхнулась я. Я пожартував. Я теж, насуплено відповіла я, і від моєї усмішки не залишилось і сліду. Витягши рапіру, я нахилилася до кіпса і звідчаєм побачила, що його руки скручені ланцюгом і замкнені на замок. Перерубати ланцюг рапірою було неможливо. «Тебе прикували!» – прошепотіла я. «Де ключ?» «У того дурня в окулярах!» – простогнав кіпс. «У Джобліна? Де він?» «Пішов кудись, почув гамір і вирішив подивити, що там таке. Може повернутися будь-якої митці. Як ти збираєшся мене витягати?» «Ще не знаю. Помовч!» Я не могла зібратися з думками. Мені заважав потойбічний шум. Дзищання, дзеркала, жалібний клич сімох духів і навіть віддалені докори серед того черепа. А понад усе – постать у капторі, щоб був ваніла поряд зі мною. Цікаво, що зробив би на моєму місті Локвуд? На думку, не спадало нічогісінько. «Скажу лише одне», – буркнув Кіпс. «Коли я виберуся, то дам твоєму придуркуватому приятелі від такого копняка, щоб він летів аж до Мері Лебона». «Ти сам винен», – відповіла я. «Не треба було ходити за нами на зерці. А копняка я краще дам йому сама. Стривай, може Джоплін залишив ключ на столі?» Я хутко обійшла край залізного кола круг дзеркала. Бліді духи вмить обернулись до мене. Стіл було захаращено всякою всячиною, запорошеними горщиками, прикрасами, численними книжками і паперами. Якби навіть ключ і був там, я ні за що не змогла б відшукати його. Що ж робити? Звідчу я підняла руки. Думай! Обернися, Люсі! Долинула з далекого коридору від луня шепоту черепа. Я затіпаніла, а тоді мимоволі потяглася до ременя. Та поки я це робила, хтось непомітно підійшов до мене ззаду. Моїй шиї торкнулась холодний вістря. Череп захихотів. Ой, мабуть, слід було попередити тебе трохи раніше. Не вирушіться, пане Карлайл, провекав ззаду Альберт Джоплін. Інакше я прохромлю вам шию. Зрозуміло? А тепер зніміть ремінь і рапіру. Я завмерла з переляку. Вістря кинджала легенько штрикнула мене. «Ну, мерщий! Я дуже дровуюся, коли серджусь! Моя рука може ковзнути. Робіть, що я кажу!» Вибору не було. Я розстебнула ремінь, і він разом з рапірою впав на підлогу. «А тепер йдіть до кіпса і не робіть друнить! Я йду слідом за вами!» Я поволі неохоче послухалась. Тим часом привид у Колі підібрався ближче до ланцюїв. Я помітила роззявлений рот із вишкіряними зубами, що на цілу кімнату випромінював свою голодну жадобу. Кіпс понуро глянув на мене зі свого стільця, від локвона й коня більшого й не сподівався. Ну, що буде далі? Зараз увійде сам локвот перечепиться і проштрикне сам себе рапірою. Ставайте поряд із кіпсом, наказав Альберт Джоплін, покладіть руки на бильці стільця, зап'ястки разом. Тут у мене був ще один шнур. Де ж він? Робіть, що я вам сказав. Я спробувала обернутись, та вістря кинджало вмить уколола мене, я скрикнула з болю. Отак От буде краще, мовив Джоплін. Кількома швидкими порухами він прив'язав мої руки до стільця. Я стояла біля кіпса, шия нестерпно боліла, Джоплін підійшов убік. Він здавався таким самим нечупарою, як і завжди, куртку запорошив сірий пил, волосся на голові скуйовдилось, наче вороняче гніздо. Ходив він теж, як і раніше, згорбившись, нахиливши голову, мов старий голуб. Зараз він тримав в одній руці широкий короткий кинджал, а в другій записник. І з одного вуха стирчала ручка. Походжаючи в кімнату, Джоблін щось мугикав, а коли він обернувся, я помітила, що його ніс почервонів і набряк, а на підборідзі красується синець. Проте по-справжньому мене вразили його очі. Темні, запалі, з величезними зіницями вони пильно вп'ялись у щось видалене, а голова трішки схилилась, ніби прослуховуючись. Так, так, зараз. Пробурмотів Джоплін ніби сам до себе. Підійшовши до Джорджа, він нахилився і поглянув на завішене дзеркало, не би визначаючи висоту. Потім задоволено всміхнувся, випростався і двічі ляснув Джорджа про щоті. Джордж у відповідь крекнув і дико озирнувся довкола. «Чудово, хлопче! Пора прокидатись!» Джоплін поплескав його по плечу, витяг із-за вуха ручку щось занотував у записнику. «Треба поспішати з нашим експериментом, як ми і вирішили Квіл -кіпс «Що там вони в біса вирішили?» – буркнув він. «Не знаю, що собі думав Кабінс, коли пхався сюди. Та врешті решт вони посварились. Ніби просто розмовляли там, на горі, а вже за хвилину почали битись». Він хитнув головою. «От уж видовище! Жалюгіднішого ніколи не бачив. Позбивали один одному окуляри, а тоді повзали по підлозі і шукали їх. Дивно, як ще волосся один в одного не повисмикували». «І ти не допоміг Джорджіві?» – крижаним голосом запитала я і спробувала поверхнути руками. Та нічого не вийшло, шнур був ні в року міцний. «На превеликий жаль допоміг!» – відповів Кіпс. «Я не міг дивитись, як цей Джоплін підносить Кабінсу до горла кінжали, наказує, щоб я кинув свою рапіру. Потім ми зійшли сюди. Камбінс намагався втекти, Джоплін його оглушив. А тоді з півгодини розставляв тут усі ці штучки. Він справді не при собі!» «Еге ж, навіть більшою мірою, ніж тобі здається!» Одного погляду в дзеркало вистачило, щоб Джордж потрапив під його вплив. Однієї появи привида вистачило, щоб цей вплив посилився. Цікаво, скільки сам Джоплін перебував у каплиці з тілом Бікерстафа? Скільки ночей він там провів, поки на нього діяла мовчазна руйнівна сила привида? Можливо, він навіть не бачив духа і не розумів, що тут коїться? «Пане Джопліне!» Заговорила я. Архіваріус із кінжалом тим часом чекав, поки Джордж остаточно оцямиться. «Подумайте як слід. Ваш експеримент ні за що не вдасться!» Джоплін поправив окуляри. «Не турбуйтесь. Усе буде гаразд. Двері до катакомб міцно замкнені, а механізм катафалка я вимкнув знизу. Сюди ніхто не поткнеться. Хіба що захоче зіскочити в провалля за вглибшки з 20 футів. А кому таке спаде на думку?» Я знала, кому це може спасти, на думку. Та саме зараз ця людина мала клопіт на горі, тож я не могла сподіватись на неї. «Я не те хочу сказати», – провадила я. «Це дзеркало смертельно небезпечне, а вами керує привид бікерстафа. Його треба зупинити!» Джоплін, схиливши набік голову, дивився в бік кола, де стояв привид. Здавалося, що він зовсім не чує мене. «Це чудова змога», – хрипко шепотів він. «Це моє заповітне бажання». «Дзеркало – вікно до іншого світу! Скільки там чудес! І Джордж матиме честь побачити їх! Зараз я тільки візьму жердину!» Човгаючи ногами і горблячись, він підійшов до стола. Мені запаморочилось у голові. Джоплін говорив майже так само, як Бікер став тоді, багато років тому, коли він змушував Вілберфорса подивитись у дзеркало. Привид із-за своїх ланцюгів стежив за кожним кроком Джопліна. «Люсі!» – пробурмаців Джордж. «Це ти?» «Джордже, з тобою все гаразд?» Джорджеве обличчя справді набрякло і почервоніло. Коляри ледве тримались на носі, тож він не міг зустріти зі мною поглядом. «Цілком гаразд, Люсі. Лише стільчик трохи незручний. Не завадила б подушка». Якби ти знав, як я серджусь на тебе! Я зараз вибухну!» «Знаю, мені справді шкода». «Ти хоч розумів, що ти робиш!» Він зітхнув і хитнувся вперед. «Просто мені здалося...» «Ні, я не можу пояснити у цього Люсі. Коли я залишив фоло і взяв це дзеркало в руки, я просто відчув бажання. Я мусив знову зазирнути туди. Частина моєї душі розуміла, що так не можна. Я знав, що я повинен дочекатись вас. Але мені це чомусь далося такою дрібницею». «Я міг би сам дістати дзеркало з торбини, та дочекався Джопліна. А той прийшов і сказав, що все слід робити по порядку». Він хитнув головою. «Отож, коли ми зайшли до каплиці, я побачив порожню домовину, і я ніби прозрів. Я зрозумів, що чиню щось моторошне. Я спробував утекти, та Джоплін не відпустив мене». «Саме так», – підхопив Джоплін, що саме повернувся, несучи довгу жердину з гачком на кінці. Я просто застеріг вас від помилки. Правду кажучи, ви засмутили мене, кабінце. Я від вас сподівався більшого. І все ж таки ми по чоловічому владнали свою невеличку суперечку. «По чоловічому?» – пирхнув кіпс. «Краще скажіть, як дві школярки, що не поділили помаду. Було б послухати ваш вереск!» «Цить!» Обірвав його Джоплін. «Нам вистачає роботи». Він здригнувся. Його обличчям пробігла тривога, наче хтось ненацьк насварився на нього. «Так, так, я знаю. Зроблю все, що можу». «Пане Джопліне!» – вигукнула я. дивитись у дзеркало – це самогубство. Там немає ніяких чудес. Прочитайте сповідь Дюлок і зрозумієте, про що я кажу. Вілберфорс упав мертвий, коли… «О, ви теж читали її!» Намить обличчям Джопліна промайнула зацікавлення. «Невже вам пощастило знайти копію? Чудово! Розкажіть мені, як це вдалося вам!» «Звичайно ж, я читав сповідь. Хто, по-вашому, вкрав її з бібліотеки в черзі? «Ось вона в мене на столі. Цікава річ. Та папери Бікерстафа, який так ласкаво приніс мені камінс. І ще більший скарб!» Він махнув рукою в бік дзеркала. «Без них я не зміг би правильно встановити дзеркало!» Я ще сили розтягала шнур. Вузли здирали з моїх рук шкіру. Справоручи від мене відчувала я, кіпс намагався робити те саме. «Ви ж казали, що це середньовічна італійська говірка!» – зауважила я. Джоплін самодовольно посміхнувся. «А то а я вільно розмовляю нею. Цікаво було спостерігати, як Джордж ламав над цими паперами голову, поки я спокійненько переписував їх». Джордж спробував копнути Джопліна ногою, та не влучив. «Ви зрадник! Я ж вірив вам!» Архіверіус захохотів і поблажливо поплескав Джорджа по плечу. «Реджу вам завжди тримати козері при собі, друже. Вчіть зберігати таємницю. Що ж до вас, пану Карлейл, то я добре знаю про ризик, пов'язаний із цим дзеркалом. Саме тому наш любий приятель Джордж зараз подивиться туди для мене». Говорячи це, Джоплін обернувся до залізного кола в центрі кімнати, в якому скупчились сім духів. Своєю жердиною він стяг із дзеркала носовичок. «Джорджа!» – вигукнула я. «Не дивися!» З місця, де я стояла, мені майже не було видно дзеркала. Я бачила лише його задні, необроблений бік і раму з кісток. Проте джищання відразу подущало, а сім духів у колі відсахнулись, не був без переляку. Привід Бікерстафа виріс ще більше. Я відчувала його жагу. чула його гіпнотичний голос у своїй голові. «Дивися! Дивися!» Саме цього Бікірстав найбільше бажав за життя. Саме цього через Джопліна. Він бажав і тепер, по смерті. Джордж міцно заплющив очі. Джоплін біля підставки поводився надзвичайно обережно. Опустивши зі страху плечі і зблідлий з нетерпіння, він промовив. Розплющіть очі, пане Кабінсе! Ви ж знаєте, чого вам хочеться! І Джордж це справді знав. Ці частині його душі, яка кілька днів тому потрапила під чари дзеркала. Відчайдушно цього хотілось. Я бачила, як він труситься, змагаючись із самим собою. Ось він закусив губу, відвернувся. Я вигукнула на весь голос Не звертай на нього уваги, Джордже. Дивися, дивись, пане Кабінце. Джоплін уже тримав напоготові записник, щоб нотувати Джорджеві слова, й стукав себе по щелепі. Він був роздратований. З-під мешкари шаленця в нього досі визирав метушливий учений, зацікавлений в успішному експерименті. З таким самим інтересом він спостерігав би за поведінкою садових мушок чи шлюбними ігрищами черв'яків. «Пане Кабінсе, робіть, що я наказую! Інакше...» Я відчула, як від привида в колі полинула хвиля Люці. Джоплін знову здригнувся і кивнув. «Інакше...» – хрипко сказав він. «Я зараз візьму цей кінжал і переріжу горлянки вашим приятелям». У катакомбах запала тиша. о долинув з коридору голос черепа. «Чудовий вибір! Будь що я у виграші!» Джорджи випростав спину. «Гараст!» – сказав він. «Гараст, я зроблю це!» «Ні, Джорджа!» – заперечила я. «Ні за що!» «Ну, на хвилинку можна й ззирнути!» – обізвався кіпс. «Не вір йому!» – наполягала я. «Він шахрує!» «Шахрую!» – Джоплін пильно оглядав вістря свого кінжала. Бідолаха, Джек Карвер, напевно, вважав так само. «Не вийде, Люсі!» – понуро відповів Джордж. Його недуга ніби повернулась, а в голосі було чути кволість. «Я нічого не можу вдіяти. Я зазирну туди. Дзеркало вабить мене, і я не можу йому опиратись». Він розплющив очі і, схиливши голову, дивився собі на груди. «Ні!» Я смикнула свій стілець так, що він разом з кіпсом поїхав по брудній підлозі. Сльози залили мої очі. «Якщо ти зробиш це, Джорджа Капінце, то я не знаю, що я зроблю з тобою!» «Усе гаразд, Люсі», – відповів Джордж із сумною усмішкою. «Я сам заварив цю кашу. Врешті, решт, це саме те, про що я завжди хотів дізнатись. Хотів розкрити таємниці, які не були під силу нікому». «Чудово сказано!» – підхопив Джоплін. «Я пишаюся вами, мій юний друже! Я готовий записувати ваші слова! Годі думати! Говоріть швидко і виразно! Прикажіть усе, що ви побачите!» Ще одне відлуння минулого. Слова Бікерстафа звернені до Вілдерфорса 130 років тому. І зараз їх вимовляє майже та сама особа. Хто з нас, скільки вні тепер від Бікерстафа, а скільки від Джопліна? «Будь ласка, Джордже!» Хіб застогнав. Вона каже правду, Кабінсе. Годі потурати примхам божевільного. Джоплін тупнув ногою. Замовкніть, будь ласка. Люсі, несподівано сказав Джордж. Я знаю, що був слабким, що помилявся. Мені дуже шкода. Перекажи це локводові, Гаразд. Він підняв голову і поглянув у дзеркало. Джордже, дивися! пробурмотіла постать у капторі над мною. Я дам тобі все, чого бажає твоє серце. І Джордж дивився. Дивився просто в дзеркало крізь маленькі круглі скельця своїх окулярів. Я нічого не могла вдіяти, щоб зупинити його. Джоплін нетерпляче купнув слину. Ручка в його руці тремтіла над сторінкою записника. «Кабінсе, скажіть мені, що ви бачите? Джордже, скажіть, хлопче. Все, чого бажає твоє серце. Обличчя Джорджа напружилось, очі широко вирішились. Обличчя засяяло моторошною усмішкою. Бачу красу, яка краса. Ну, ну, кажіть. Джорджові м'язи несподівано напружились. Шкіра обвисла, рот поволі відкрився, як підйомний міст на ланцюгах. Шалена радісна усмішка залишилась на обличчі та водночас із нього почали пропадати всі іскри розуму, життя, впертості. Я шарпанулась уперед із криком: "Джордже, подивись на мене! Кажіть!" наполягав Джоплін. Мерщій! Я зі страхом побачила, як просіли Джорджеві щелепи. З його рота вилетіло довге, хрипке, непевне зітхання. Повіки опустились, тіло двічі здригнулось і завмерло. Рот залишився роззявленим, вирічені очі дивились у нікуди. Кілька світлих волосин прилипли до спітнілого чола. «От такої!» – з пересердя промовив Альберт Джоплін. «Яка диявольська прикрість! Він міг би сказати мені щось корисне, перш ніж померти!»